Basi karibu katika shule ya Biblia tumesomewa mistari kumi na tisa ya kwanza ya kitabu cha Matayo, mlango ule wa tisa, Matayo tisa, wiki iliyopita tumewea mlango wa nane, tulisoma mle, e, wiki mbili mfulizo na kichwa cha somo la leo eh ujume mkubwa eh kwa kweli kuna vitu vingi na lakini tutatafuta kile ambacho tunaweza kuanza na kicho kikubwa kuliko vyote labda kwa jinsi tulivyofunuliwa na Roho Mtakatifu wa Mungu Eh ni kinasema kinasema vizuizi vya kumfikia Yesu au vizuizi vya kumfuata Yesu vizuizi vya kumfuata Yesu e, au vikwazo e, e, tusome kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa nane kwanza e, Mlangu wa tisa matayo moja anasema akapanda chomboni akavuka kafika mjini kwao hapo ndipo Yesu alipozaliwa alena Nazareti kwao na tazama wakamletea mtu mwenye kupoza amelala kitandani na Yesu alipoiona imani yao <coughs> alimwambia yule mwenye kupooza jipe moyo mkuu mwanangu umesamehewa dhambi zako na tazama baadhi ya waandishi wakasema nafsini mao huyu <coughs> anakufuru na Yesu hali akijua mawazo yao akasema mbona mnawaza maovu mioni mwenu eh hapa kupata hata somo jingine hiki kwamba Yesu Kristo anaona mioyo yetu eh, lakini hilo nalo ni jingine eh, kwa maana ni rahisi ni lipi eh, ni kusema umesamehewa dhambi zako au kusema ondoka uende lakini mpate kujua kwamba mwanaadamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi hapo wamwambia yule mwenye kupoza ondoka ujifike kitanda chako uende nyumbani kwako akaondoka akaenda zake nyumbani kwake makutana walipomwona walishikwa na hofu wakamtukuza Mungu aliyowapa watu amri ya namna hii tunaona vikwazo hawa hapa kuna mtu ambaye anamhitaji Yesu ni mimi na wewe ni wanadamu wetu ni Kristo eh okay. tunamhitaji tuna Yesu na kwa namna hii sehemu ya kwanza tunamhitaji ya kwanza kabisa katika wokovu Eh, hakuna Biblia nasema, hakuna mtu anaweza kumuona baba ila kupitia kwa maana kupitia kwa Kwayo, Yesu Kristo. Kwa hiyo tunamhitaji Yesu katika kupata wokovu. Lakini pia tunamhitaji Yesu katika maisha ya kila siku, katika kutuponya kama huyu eh, na huyu alikuwa anahitaji vyeote viwili kwa sababu alikuwa anahitaji kusamewa dhambi na Yesu Kristo. Lakini kuna watu wamejipanga kukataa, wanasema inakuaje kuaje. <coughs> huyu ma, hapa kuna viongozi wa dini kuna mafarisayo hawataki huyu mtu apate huduma ya Kristo kuna kikwazo amina tunaliona kabisa wazuasi kuna kikwazo hivyo vikwazo havijaisha wakati wa Biblia vinaendelea na vinaongezeka hata leo tunafika huko baadaye kidogo Kaya mtu isome hii habari inafafanua zaidi kwenye kitabu cha Marko mlango ule wa mbele kidogo kwenye kitabu kinachofuata kuna Marko mlango wa 2, tuzianze msara wa kwanza mpaka kuna 2. Trade haraka kidogo ile habari ha, ndefu. Marko moja, anasema hivi. Marko moja, anasema hivi, utaona imeongezwa, sio sababu tuna injili nne. Imeongezwa na vile vitu vingine, sio lazima vile vya injili pekee. Hata vingine vina, kwa mfano kusoma matendo ya mitume utakuta yanaelezwa mambo yale ya yote yanarudi katika nyaraka za Paulo. Eh mlango wa 15 watondoa mitume wapi e, e, wanaenda Yerusalemu kwenda kupata ufafanuzi wa namna ya kuishi sheria na, na, na sheria za Torati na nini eh yanarudiwa katika nyaraka eh yanarudiwa katika mlango wa 20 vile vile mlango wa 15 mlango wa 20 vile vile inarudiwa katika, katika wagaratia. kwa hiyo Mungu anatupa neno anarudia ikisudi tuendelee Biblia inasema asomae na afahamu lowi no, wa Kristo wapende kusoma na kufa. Eh, kwa hiyo tuisome pia katika Marko mlango wa bila anasema akaingia kapenaumu tena baada ya siku kadhaa wakaza ya kwamba yumo nyumbani wakakusanyika watu wengi isibaki hata m, hata e, nafasi mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimleta mtu mwenye kupoza akichukuliwa na watu wanne na walipokuwa hawewezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano. Unaona kuna kikwazo ni ufafanuzi ule kulikuwa kuna mafarisayo wamejipanga huyu mtasiasamehewe eh hey, wanataka, wanataka afate dini yao isiyo na msamaha eh? lakini pia kuna kikwazo cha vikwazo tu vya watu wamesimama njiani huyu anatakiwa aguta, aguswe na Yesu akutane na yesu lakini kuna watu wame shetani kapanga jeshi mbaya hey, mtendele akachukuliwa na watu wanne anasema msalwa nani anasema na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano hapa kuna kikwazo cha kumkaribia Yesu Kristo eh walitoboa dali pale alipokuwapo na wahakisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kufooza na Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kufooza umesamewa dhambi zako wala alipoona ile imani tunaona imani na kuna watu wengine wanakwamishwa na kukosa imani. Yesu yuko wanapatikana lakini mwingine anamwambia mwalimu kama utaweza. Kama una lolote la kutusaidia tusaidie. Yaani hawaoni ya, hakuna kikwazo kingine ni yeye mwenye. Hawa wana imani ya kutosha. Wana haki ya kupata wokovu, wana haki ya kupata uponyaji, wana haki ya kutendewa mahitaji yao katika maisha yao. Lakini kuna vikwazo, kuna dini yao inawasumua. Kuna mafarisayo wamejaa, kuna waandisha wamejaa. Alafu kuna makusanyiko ya watu ambao labda kuna wazazi wao wamewataki waende kwenye kwenye imani. Kuna wamewake wamemzuia usiende kwenye kan, kwenye ilo kanisa ukajifunze. Kuna watu. Eh, shetani sio kama atakuwa naeta tu mkutano, makundi tofauti tofauti. Hicho ni kizuizi. Hapa tunaona kuna kizu, vizuizi havipo. Kuna vizuizi vikubwa. Eh, sasa angalia na wewe katika maisha. Angalia na yule ambaye Mungu amemleta uweze kunuua msaada kwake. Ni nini kinamkwamisha kumkaribia Kristo? Eh, kuna dini za uongo zinijia kibao kabisa zinazuia watu kufika kwa Kristo, baadaye yake mali na zinawagawia. Eh, wa kwenu mali. Eh. Zinawapa roho Zina Zinawapa sanamu sana tu. Zinamwambia huyo ndiyo Mungu wenu Abduni hapo chukua na maji kabisa ya baraka mkajiwekee. Kama ilivyokuwa zamani ndivyo ilivyo sasa. Na yamkini nadidi sana. E, watu tunaona kuna vizuizi e, lakini ukiwa na imani ya kutosha, imani kubwa vizuizi utavipita. Ukikutana na watu utatafuta njia mbadala. Awa walipanda juu ya Dar, haijalishi kwamba watadaiwa. Maana sijui walikuwa kwenye jengo la na namna gani. Wakalifungua vigaye vile eh? kama ni vigaye au ni mabati wakachana, naona kunaona mafundi hawa timaniao walikuwa sio kawaida Mradi tu mtu wao ampate Yesu Kristo Wakashusha wakatengeneza wakatengeneza mlango darini juu eh? wakamshusha mgonjwa wao kwa Yesu Kristo Yesu anaona yuko na hudumu katikati ya watu huku mlangoni wamejaa anaona mtu anamshukia pale Yesu wala hakusema Profesa gani? hapana, aliangalia Imani hapo. Yesu kwanza anaangalia kwanza kwa naangalia roho inayopona. Hakuwanza kusema hivi. Mnajua kwamba hii nyumba hii nyumba imejenjwa kwa kwa shingapi? Hapana. Ni sababu kwenye mlango wa nane, tunaona Yesu kutosha ana, anasema ana, anatoa mapepo, yanataka kwenda kwenye nguruwe 1000 anasema nendeni kama nini? Kufa njaha Lakini ile roho moja ipone. Eh, roho moja inapona kwa ajili eh, lakini jengo lina chano linaharibiwa. Eh lakini kuna vikwazo pale. Eh. Em pia katika eh, labda tusiende kwenye Luka 5:17 na 26 inafanana sana sana. Naomba eh, labda tui, tuiache tuache tuiruke tano napo ipo pale. Sasa twende katika turudi pale kwenye Mama 39. Ma, ma, eh, turudi pale. Tumepata tume picha. Picha ni hiyo. Eh, sasa tuijifunza nini? hii habari inaoana vipi na maisha yetu sisi kama kristo maisha ya wanadamu wa, wa dunia ambao hawamhitaji Yesu ambaye hawajampata mtu asiye mpata Yesu lakini ha naye karibu kuna vikwazo vinamfanya asimkaribie Yesu katika kutembea kwake kila siku na Yesu Kristo of course tuta ujo kuona kwenye kipindi wiki ijayo tutaona kwamba Kikwazo kikubwa wala sio vitu vilio nje wala sio watu wala sio dini hapana kikwazo kikubwa ni nafsi zetu wenyewe eh tunavyoona lakini tuanze na hivi kwazo vya nje eh ambavyo vinaandikwa katika mlango wa ya kwanza eh so, e, mstari wa pili anasema mstari wa pili anasema hivi na tajama mtu mwenye kupoza amelala kitandai na Yesu alipoiona imani yao alimwambia yule mwenye kupoza jipe moyo mkuu mwanangu umehesaamehewa dhambi zako kuna somo jingine kuba inazaliwa huko na tuambia huyu mtu amekuja sio kwamba alikuwa anameleka kwa ya hadana. Hapana, alikuwa kwa ajili ya uponyaji. Leo hivi kuna watu wengi wanapelekwa kwenye kwa manabii na makuhani kwenda kuponywa eh, Yesu hahangaiki kwanza na kupona Anaanza kwanza na wokovu na msamaha wa dhambi. Tunajifunza hapa kwamba huyu mtu alikuwa na amepooza chanzo cha kupooza kwake, chanzo cha ugonjwa wake ni dhambi kwa sababu alianza kusamewa dhambi. Yesu alianza kutibu tatizo. Leo hii ukikwambia eh, eh. leo hii ukiambiwa kwamba eh lambi, ni chanzo cha magonjwa, watu watakupiga maa batasema huyu akili yake imeharibiwa na biblia huyu cha mawili tumwamini Yesu Kristo atuamini dunia lakini tunaona kwamba huyu mtu aliyepooza leo huyu mtu ana stroke eh amepooza viungo vyake vime hana uwezo wa kuitembea amelala lakini kitu anachotibiwa nacho kwanza ni misami zake msamao za Yesu Kristo tusamehe mizetu ili tuweze kupona Leo no, hii hi, idadi ya magonjwa yana inaongezeka ni kubwa mlo. Mimi wanauliza watu siku moja kuna mtu mmoja juu juu timeseme si haiko mbali na maeneo haya. Akaniuliza akisema eh naona kama mna huduma ya ibada pale. Nikasema ndio. Lakini kuna kile. Hapo kama hiyo wanashambulia tu hata juu ya hii mbonai ya eh, huduma za ibada za dini zimeongezeka zi, lakini kama uovu ndo unazidi sasa yani kuna faida gani sasa ya kuwa naye mifano mitatu sio kidogo nika, nika, nika tu kumweleweesha unajua unaweza kuwa nikamwambia sasa hivi ukienda zamani ungeweza kuwa na hospitali moja mkoa mzima na kituo cha afya kimoja wilaya nzima sasa hivi unaweza kukuta ndani ya wilaya kuna hospitali hata mbili tatu kuna hospitali tele ya wilaya kuna hospitali binafsi tano, sita eneo moja unaweza kukuta kuna hospitali nyingi kule kwa hata hata din na wagonjwa wanadoongezeka tulikuwa tunachuo kimoja kinafundisha watu wa tiba na afya kwa ujumla kiko mwe mbili sasa hivi kime ukijumuisha na via via via vyote vinavyofundisha sima maana ni madabibu ni karibu kila sasa kwanza ndiyo wanaosomea kuliko hata wakulima unajiuliza tunatengeneza watu wa wakututeng... kutibu tu kwani tusitengeneze watu wa kutulisha so hata za kwanza naanza kwenye kula sahihi e, lakini ndio magonjwa yameongezeka Maembra, MRI, CG CT scan, CG PET. Eh vipimo vya hali ya juu kabisa lakini ndio magonjwa ya kopohoza, ndio magonjwa ya figo ndio magonjwa ya moyo no magonjwa ya ubongo ndio magonjwa kasa, ya kansa yameongezeka. Ulishawahi kubahatika kusikia hicho kwamba ah hivi eh zamani kulikuwa kuna shule moja labda ya, ya, ya sekondari mkoa mzima au hata kanda sehemu kubwa lakini je yeah. Sii wani, siki ni, ni misha tuko kwenye somo, siki niko pale pale. Niko pale pale kidogo. Hikusituti tuna, tunapana na na ufahamu. Eh, tulikuwa na, na lakini sasa hivi shule ziko mpaka kila kijiji, mpaka kata, sema nyingine mpaka kila kijiji. Lakini uwezo wa ufahamu wa wanadamu ndivo unaendea kushuka paka chio. Huwezi kumchukua mtu wa darasa la nane la zamani ukamlinganisha na, na degree holder wa sasa hivi hapa. Darasa la nane yuko juu vizuri kabisa. Na hakuna kompyuta, hakuna simu, hakuna internet ha, wakati huo. Hakuna kila kitu lakini anamzidi ufahamu. Leo hiyo kimlea mtoto mdogo tu, mtoto wa shule ya msingi ukamuuliza mji mkuu wa nchi ya Mali. Hakwambi. Lakini watoto wakati una huna leo kila mtoto ana vitabu vyote <tutu> karibu ili ajografia asii atlas isiji vyakiada na vya ziada nani lakini mkita kinatembea kitupu nikasema sasa kama una kujiba haya mawili maeneo mawili matatu Hemu twende tukaitafia na fanya imani upotofu umeongezeka imani ni ni za uongo Ni nyingi hivi na shetani huko kazini sasa unashimba kuelewa wewe ndiye mwalimu wa ni, kama nimuuliza kama Yesu alimuuliza ilikuwa ni wewe ndiye mwalimu wa Waisraeli Mfarisayo wa farisayo hujui hata mambo haya madogo tu unashindwa kupata ufahamu basi nafikiri ile ndugu kidogo anahekima fulani ananielewa na tukaanza kuongea mambo mengine kwa hiyo tunaona kwamba chanzo cha dhami cha magonjwa ni dhambi chanzo cha kwanza uwezo ukakataa kusema eh sasa so, Yesu kama singechukulika na dhambi kama dhambi singeikuwa chanzo cha yule mtu kuugua kwa nini ahangaikene naye E. Eh, wa tano anasema kwa maana rahisi ni lipi? Ni kusema umesamewa dhambi zako au ni kusema aondoka. Katika kule kumkwaza Yesu, katika kumkwanza yule mtu asipate huduma Yesu, wanajaribu kusema kwamba E. Eh, yesu amekufuru ili kuzidi wabatilisha ile huduma. Leo hii ukuhubiri injili ya kweli, wanatoka watu wanajaribu kuibatilisha. Uwezo ukabadilisha neno la Utalikataa ndiyo utalipinga ndiyo tufanye lakini litasonga mbele litasonga mbele na ita songa mbele kweli kweli eh, eh. wanajaribu kuibatisha Yesu anawaambia chagua niambie lipi ni rahisi katika haya majani mfanyia vitu vile tome ule mstari wa, wa, wa, wa anasema na Yesu hali akijua akijua mawazo yao akasema mbona mawazo mawu yameone mwenye kwa maana rais ni nipi? Badala alimwambia akasema jitushie godoro lako ondoka. Mtu aliyepohoza husemi toka. E, baby, toka sio na hata hatoki. Lakini yeye anasema chukua godoro lako ndugu yitwishe ondoka yani alipokuwa akimaliza kutamka kitu kina kinakua anasema simama na simama chukua godoro anainama anachukua godoro yitwisha na ondoka eh yani anamponya kwa urahisi kiasi hicho kwa sababu tayari anashajishughulika na dhambi zake ashazisafisha ashamosh eh ukitaka kuondoa uvundo uoshe eh sasa Emmtujuliza haka kaswari kidogo wakati mwingine kananipa changamoto na nadhani mtu yote na anaweza kamba changamoto. Yes anamwambia, ni rahisi? Kusema umesamehewa adhamizo zako au kusema eh, au kusema ondoka ujitishe godorah." Kwa kweli ujumbe humu kuna jumbe nyingi lakini ujumbe mkubwa unaotokea pale naomba utulie Ujumbe mkubwa unaotokea pale yes kutuonyesha kwamba kusamehewa dhambi ni rahisi kuliko kuponywa mwilini. Nani kweli ndivyo hivyo? Leo hii mtu ana dhambi kwa nini? Ana dhambi, akitaka kupona, leo hii akitaka kupona kupoza, kwanza haponi. Lakini kwanza ataenda atapigwa vipimo vya vya milioni na, na nusu. Vipimo tu pekee yake. Baadaye ataanza kupewa programu. Sio ataenda kwa PT physiotherapist. Sio ataenda kwa neurologist. Sio ataenda afa baadaye anatoka bado mlemavu zile. Sio kazi rahisi. Lakini yule, ni ugonjwa mwingi. Ni kukupoza tu. Hiyo ni stroke ambayo inapiga ina dunia. Inapiga dunia kwa kweli hii stroke. Inapiga dunia. Eh. Hey, kwa lugha ya Kiswahili sikuizi inaitwa kiharusi. Tuna no stand at the bed. mbahatika mwingine anarara kabisa ndii ikipiga kifuani, ni kapiga misuli ya kupumulia uh, mtu anaondoka maana yake nini maana yake ni kwamba tunahitaji Kristo ili kusudi la tuponye majito yasiyo yasiyo tibika Kristo e, eh tunahitaji Kristo sasa huo ni ugonjwa wa mwili huo ni ugonjwa labda wa moyo. Ni ugonjwa wa mafigo Ni mafingo u... ziko mwilini au figo. ni ugonjwa wa maini. ini. Na... ni ugonjwa wa wote ule ndani ya viungo vya mwili. Ni kansa ya kila kiungo ni uvimbe ni kila kitu. Hizo vitu havitoki kirahisi. Yesu anauliza, kipi ni rahisi? Kumwambia itushwe godoro manake kumponya mtu akawa mzima au kumponya kwa dhambi. Kwa kweli katika hali ya kawaida hata mimi ukiniuliza Kipi ni rahisi nitakwambia ni kupona ndhani. Kumwambia mtu Yesu Kristo alikuja duniani akafa kwa ajili yako. Wewe ni mzindhi kama nilivyoomini. Eh hakuna mwenye haki la hata mmoja. Biblia nasema, yote atakayeli itia jina la Yesu ataokoka. Uje huko tayari amenia sikia langu na kumamini, yeye nipeleka na uzima milele wala aingie hukumuuni ameponywa. Hiyo alafu akaamini unaweza jana Watu wawili hapa mtumishi na mama pale mli mliwaokoa watu saba. eh mli mnifa, mlibeba operation za watu saba. lakini ukwengishia hakuna mtu miongoni mwetu aliyewahi ku, ku, ku, kumponya mtu aliyepa aliyepa paralysis au aliye aliye cause. kupona dhambi kupona hukumu ya jehanamu kumkaribia Yesu kiroho ni rahisi kuliko kimwili. Eh, kimwili unaweza kuchukua hata mwaka mzima kujaribu kurudisha sanction niliyopotea, lakini kiroho ni nani ya kudumu na nani ya mire. Sasa hawa jamaa walikuwa wanakataa huyu mtu asisamehewe dhambi. Leo hii ndivyo ilivyo dunia haitaki. Ndio unaweza anaweza kama ni mzazi hata mtoto wake alikiri jina laicho mtoto anaweza kuwa mkubwa mnapeleka injili mnafika pale anasema sisi wote tumeshawokoka eti eti si tumewokoka eh ee. hata yule hayakuwa amepanga akubali jina laokolewe ataki asamehewe zami zake ndicho anachofanya wa, wa, wa mafarisayo watu watu, watu. tikwazo cha binadamu kinasema huyu eh anakufuru kinabatilisha uponyaji msamaha wa Kristo kinajaribu kuisha kufuru leo hii ukipeleka injili ya Yesu Kristo watakuambia um, umekosa kazi ya kufanya e, tuko busy e, si, si, si, si, Sijafagia banda la kuku e, ni nina, nina mkutano wa wa vikoba sijisangape ngapi e, wanajaribu kubatikisha hiyo ni vikwazo ni vipo sababu vipa e, na vipo kwa nini kwa sababu mtu mmoja namwaza Yesu kwenye luka tatu anasema bwana watu wanako na wanachata tunaona kwamba kuokoka kuokoka haina tofauti na mkazi rahisi eh ni, ni haina tofauti na Biblia inasema ni sana na 10 maji kuchukua kikombe cha maji ukanywa haina tofauti na kunywa maji eh? Eh. kule kwenye maeneo kama hayo ya, ya urahisi wa kuokoka. Emplan ngalie trudi pale kwenye ile hoja ya trudi pale kwenye ile hoja ya dhaami na ugonjwa Ile swali inakuwa namuuliza yule mtu aliyeniuliza yale mambo yake. ni mfano tu. Kwa nini magonjwa yameongezeka wakati hostali zimeshaongezeka na nizona, zina zinaongezeka kweli matabibu na kada zote zinazohusika na matibabu zimeongezeka sana kabisa utaalamu na vyombo vya uchunguzi vimezidi kabisa eh, na hata vyombo vya usafirishaji kwenda kufika eh, hospitalini zamani walikuwa wanabeba kwenye machela eh mtu anabeba mgongoni na watu wanne wanapokezana mpaka wanamfikisha daijumkanaweza kupanda uh, chomo chote kiasi kafika hata hospitali lakini leo unajua eh, kwa nini ukisoma katika kitabu cha Mateo Yesu alisema kwa sababu ya kuongezeka kwa dhambi upendo wa wengi utapoa tuna eh, na Yesu muda unavyopita dhambi itaongezeka nah, dhambi na dhambi kwa hiyo kama huyu mtu alitoa amepooza kwa, kwa sababu ana dhambi na aliposamewa dhambi e, akapona. Vile vile dhambi zikiongezeka si tunategemea na magonjwa hivi ya viongezeke. Ni simple, ni rahisi kabisa. Eh? Kwa hiyo tunaliona hilo. E, tunaliona hilo. Leo hii wetuambie kuna magonjwa yanayotokana na unene. Sikuzi yanaitwa lifestyle diseases. Eh watu wengine non communicable diseases magonjwa sio makisa eh hayo yote pressure eh magonjwa ya moyo magonjwa yote hayo ya kansa bali bali eh magonjwa ya mziumbo unakuta mtu anabana na, na aina maisha tunayoishi maisha mengine tunayoishi ni maisha ya dami ni leo safi shoro ko, leo nakusema inaonekana kama sielewelewi. Kweli unaweza kwauelewelewi. Ngoja nifafanulie. Tuelewe mfano. watu kwa sababu labda vyakula, kula wanaanza kavipata. Watu wanakula bila nidhamu. Katika kitu tunaocha kukiita. Leo hii, watu wanakunywa mapombe mengi. Wanakula mazukari. Wanakula wanga, wanakula mafuta. Kuna ushuone inawezekana labda sisi tuliko hapa tuna nidhamu katika huko. Lakini kuna watu akibahatika akawa na kikazi chake bandarini kinaomba milioni tano kwa siku za wizi au yuko TRA hata jizuia idadi ya nyama anazokula kwa sababu ya wizi na uchoyo anavuna kisukari jeu huwezi kuniambia kwa kwamba dhambi imechangia kwenye ugonjwa ule ah kwenye ukweli ei hey, magogo nambi ya wizi nambi ya, ya, ya, ya uchoyo mimi nataka tule kwa kiasa yule anasema wale wanao anasema katika mataa, katika wakonito kwanza mlango wa 7 mwishoni mwishoni fade na anasema hata katika timotheo mwishoni pia mlango wa 6 eh timotheo kwaana anasema wale wanao wale wenye wanaoitumia dunia kama vile hawaitumii sana tuishi kana kwamba hatuvitumii sana kuana vie isiwe kigezo cha wewe kuvitumia kupitiliza. Eh. Kwa vile unaweza kula kitimoto kila weekend na kila siku na kila jioni na pombe kila siku basi unakula bila utavuna kisukari. Ndio na licho chango cha licho chanzo kansa vile vile. Lowo kuna kitu inaitwa kansa za mapo inotukana na unywaji wa pombe. Eh? tunaona kuna uhusiano kati ya maisha ya dhambi sio lazima zile dhambi tulizozizoea kama au usiibe usiue usi, hata dhambi za maisha tu ya ya mfano si, uvivu kuto kutokujishughulisha unakuta tu mtu anapenda kukaa kaa tu lazima atapata ugonjwa wa wa viungo kabisa hivyo huwezi kupata katika kwa mtu anayeishi maisha ya, ya, ya, kama ya kijijini ambaye watu wanajishughulisha eh hey, ndio kweli ndio kweli kwa sababu so tunaona kama ilimkuta huyu mtu ambaye alikuwa anahudumiwa na Yesu kwa nini ni simkute Mkristo wa leo hao wanadamu unaanza kusema sasa somo hili linahusiana vipi na ndani ya somo unakuta kuna somo limeingia kimya eh leo hii tunaona kwenye ukisoma katika matayo pale tulipokuwa tunaona kizuizi cha walimu E, cha tushome ule msari tena wa samani inarudi pale. Anasema tazama baadhi ya waandishi. Wakasema usimao wa huyu waandishi mafarisayo makundi yote hayo ni, ni, ni kundi moja ya watu wa dini. E, ni, ni watu wa dini zao. E, e, tunaona hao watu wako kundi hilo ni pamoja walimu gani wa dini na nini. Tunaona hao watu wanakuwa ni kikwazo cha moja kwa moja kizuizi cha moja kwa ili kusudi mtu huyu asipate huduma ya Yesu. Mtu tuende katika Mathayo 23:13 na hii ipo, hiyo habari. Ndivyo ilivyo. Mathayo 23:13 nasema hivi. Ole wenu wa andishi, tumeona ni kundi lilikuwa na waandishi li. na Mafarisayo. Wanafiki kwa kuwa kuwafungia watu ufahamu wa mbinguni, hawa tu hawa watu wamewaruhusu waingie kwenye ufahamu au wamewekea vikwazo. Hai hawaingii kwenye ufahamu wa mbinguni. Eh ninyi wenyewe hamuingii wala wanaoingia hamwachi waingie. Kuli kizuazo, hawa watu walikuwa hawataji huko mtapata ufahamu wa mbinguni kutoka kwa Yesu Kristo. Lakini tunaona kwamba Ndiyo tabia ya, ya dini. Hiyo kuna dini. Hinawazuia watu wasimpokee Yesu, wapokee Maria, wapokee sanamu, wapokee chochote kile wengine wa, wa, wa, wanataka waokolewe kwa masadaka, sadaka. Hawataki habari za kukutana na Yesu direct. Hawotaki kukutana na Biblia, Hawataki kukutana na Isaya. Kwa sababu so, Yesu unasema hao watu waliandika habari zangu. Eh leo hiyo mtu kuna kitabu kinaitwa eh maumbolezo hasa kuambia kikose mgai hakijui na hana leo tutahubiri habari katika kitabu cha maumbolezo eh misali kadhaa inatoka katika kitabu cha maumbolezo leo hii dini kuna dini zimetengeneza vitabu vyake wanasema wanga pembeni biblia haisomeki kiraisi kuna kitabu hiki hapa tumechukua vinavyokufaa kwenye biblia soma hivyo kuna tofauti gani na haya maneno tunayosoma leo nyinyi Je hao watu si wameingia wamesimama mlangoni wanazuia mtu asiyeingie alafu wenyewe hawajaingia vile vile Soma maneno ya Yesu kwenye matendo ya kwamba kuna watu wamesimama mlangoni wanawazuia watu asifike mbinguni kwa Yesu Kristo wamesimama mlangoni lakini hawamo wenyewe hajaingia mlangoni na huku watu hawawaingii wamezuiwa Aliyesema ni Kristo kwa mdomo wao ndomo wake kuna vifwazo mm. eh mfano tuetoa walimu wa uongo ni vifwazo wamesimama mlangoni wahubiri wa injili eh e, letea sadaka yako kama huna sadaka waende mbinguni mtanaanza kuisha kutegemea sadaka kama ndio yempalike mbinguni kuna walimu kuna manabii wa uongo wengine wameja kwenye mitandao Naamwambia ni nenda ni mwalimu sahihi nani sahihi anapeleka watu na Israeli. Kuenda kujifunza kumkataa Yesu. Israeli amkataa Yesu. Napeleka watu akamkataa Yesu kwa vitendo. Waone kabisa washibikike kwa kumkataa Yesu. Leo hii kuna marafiki ni kikwazo. Eh wewe unaenda kwenye ile kanisa umepotea. Leo hii kuna wazazi hata mtoto kuna kuna mtoto wao kumpa injili kule maeneo hayo kule nyuma huko. Yeah, Jiapo ile kamsafu. Akawa akawa anataka kuja lakini uh, karibu na kualipa elanji na wengine wengi. Awambia siwezi naomba. Wazazi si wakamzuia. Tumwa mtoto akamweti akasema wamemzuia. Vikwazo Ndiyo sababu wanaoingia ni wachache. Eh hey. Sasa so, nasema jamani nenda na wewe kawafungue tukashirikiane kamfungue jirani yako kamfungue kamlete hata kama hujui namna ya kumpa injili mlete wakaa kidogo tutamtafia mtu atampa injili mlete mtii nguvu, akikataa mrudie tena akikataa mrudie tena na siku nyingine tena na mwingine na mwingine hutaomaliza wote kabla Yesu Kristo hajaje Amena je inawezekana Na hawezekani kabisa E eh ni vya ya kufikia. Tunaona kwamba kuna watu wamekaa njia ya yani huyo mtasimfikie Yesu. Wengine ni walimu wa dini, wengine ni mapani wengine ni na vitu vingi vingi. Lakini kuna kiwazo kingine, kulikuwa kuna kuna ukuta na paa. ilibidi zile paa zichanwe zivunjwe. Leo hii ukienda kwenye nyumba yenye kuta nzuri na paa nzuri injili haipenye, ndiyo siyo? Mageti yanaruhusu watu wapate injili hapana mimi na uhakika kama Yesu angekuwa nje watu wangekuwa kikwazo ndiyo, lakini kuwa kuna na makuta na, ma, na, ma, na mabati na vigae leo hivi vigae leo hivi vigae utajiri wa watu mtu akishapaki kagari yake alikoononoa labda kwa mkopo alafu kanunua ka, mkono ni second hand kanakuwa ni chanzo kabisa na na kwa shangini mrao beba inji tunaopeleka inji ukifika kwenye nyumba ukakuta wamefaki gari nje hawataipokea inji gari hata kama ni imeandikwa forward forward wanauza magari ya mtumba yaliotumika japani miaka 15 20 ukijuta mtu kapaki kaga gari kake nje na anaka nyumba kama mipigwa pigwa rangi yani usiiache kwenda kama una nguvu nenda lakini ukyataliwa usishangae kwa sababu kuta na tide za gari na na na na nani na used na, na, na, na used use kiswhat yake ni mtumba mitumba ya gari inazuia watu gari tena za mkopo no nakwambia wewe nawe tafuatie na, na ninyi tuli hapa gari ya mkopo hata kama iko original gari ya mtumba isikuzuie hata siku mmoja kumkaribia Yesu ukapona isikuzuie kabisa isi kuzuye unajua hutaenda nayo kwanza utaenda naye wapi utaenda naye wapi leo hii tv leo hii vitanda vizuri mtu ana, ana, anajiuliza mara mbili mbili kwenepo kitandani kwenye ibada hivyo ndo vitu ndo vile vigai ndao ma vitu vile kwa mnamzuria huyu mtu basi ni kwa Yesu leo hii fence nyumba yenye fence njini utaita we itawe watakuwa na kuangalia kwenye kwenye kamera zao sawa sawa sisi hatu hey, zizi, zizi, uh, uh, hata hata kwa tembelea tutawagonga ni tutaondoka na sisi mwingina sisi yakakufuria hata mbwa lakini tutaacha vikwazo hivyo Uyumdumpaka anamfikia Yesu alipita vikwazo vingapi? Kulikuwa kuna makusanyiko ya wa watu, kuna marafiki, kuna ndugu, kuna wazazi, kuna nini, kuna watoto wake vyote vile akawapita. Wa, akakutana na mafarisayo na anaandisha akawapita. Dini za uongo akawapita, akakutana na ukuta, akakutana na na bahati sijina vigaya akavikuta, akavipita. Akakutana na na aibu ya watu na kusanyiko, bado akashushwa akafika kwa Yesu Kristo. Unaweza kwa jinsi huyu mtalipomfikia Yesu Kristo unaweza kujua wanaookolewa kweli ni wachache Ndiyo siyo Alikuwa amekutana na vikwazo vingi sana. Unaweza kusema mbona kama umefundisha mungu alivyo kweli nimefundishwa. Kwa sababu hakuna kitu kinachoumia kama watu kushindwa kumkaribia Yesu wakati anapatikana bure bila usiende wewe unayenisikiliza usiende kwa Yesu Kristo na salaka Neenda kama ni sadaka utatoa huko mbeeni. Nenda njoo hivi hivi. Unaitwa unakaribishwa katika harusi ya manakondoo bure. Imeandaliwa vinono vimeja chinjo kila kitu. Ingia tu ukapidhiwe vazi la haki, uingie katika ufalme wa Mungu wa mbinguni. Katika harusi ya manakondoo. Eh. Nenda. Nenda kabisa. Hmm. Tuna katika kitabu cha Yohana mlango wa 7. Tutakuwa tumeweza hoja. Eh, tukusome, Johana, saba Yohana tusome pale haraka kidogo kwa ajili ya muda bado hoja hizi ni nyingi. Kwaana 7 37 Yohana mlango ule wa saba ule mstari wa 37 hata siku ya mwisho siku ile kubwa ya sikukuu Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. na mtu hapa Yesu aongelea kiu cha cha foni cha kawaida mm -hmm. sanaaongelea wokovu anaongelea kufikiria uzima wa milele. Kufikiria uzima wa milele inalingana ina na kuwa unakiu. Tafta uwe unakiu ya, ya uzima wa milele. Alafu chukua kikombe cha maji. Hajasema aje anunue hapana. Aje achukue anywe bure. kwa Yesu Kristo kuokolewa hakuna gharama ni wewe kunywa maji. Sawa sawa maji. Ni rahisi sana na kunywa maji. Hailingani na kwenda kutafuta uponyaji. Uponyaji ni nguu ni kazi ngumu sana. Eh ina nafasi yake pia. Eh. Eh. Usiende na zaka. Usiende na sadaka, Usiende na matendo. Usiende na rozari yako nenda wewe kama wewe. Twende katika hoja ya pili. Vikwazo vya kumfikia Kristo. Kwanza mstari ule wa 9. Vikwazo cha pili tunachokiona, ili soma nitakuaimekati vikwazo. Kwazo tawachia yai shangai. E, kikwazo cha kazi na ya mtu na ajira unaounganisha na utajiri kikwazo cha vitu kuanzia msaliu wa 9 naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko aliona mtu ameketi forodha Aitwae matayo Mathayo akamwambia maandisho hii Biblia wa, wa hili kitabu cha Mathayo nifuate akaondoka akamfuata tusinga msaliu wa 9 tu yake Hup, jamaa nikajua, waniamini kitu kingine. Mtu mmoja kitu kinaanza kama kwanza kwa yake, kwa wengine kesiyo kwa Huyu matayo alikuwa ameajiriwa kwenye kazi ya kutoa, huyu Kwenye kazi ambayo kuingiki rasiri sahihi. Eh, ni kazi ya kushinania, ni kazi ya kujuana, ni kazi ya vimemo, ni kazi ya ulaji, kazi ya uwizi Eh, kwa cho hata walipenda kuona namba wataza ushuru ilikuwa ni kundi la kujitegemea lilo kuwa ninataka kujua namna ya kufona. Na halikuwa haikuwa maneno ya kawaida. hii kazi mtoza ushuru ilikuwa wakati wa Yesu ilikuwa inasombwa. By the way wakati wa Yesu kazi ya mtoza ushuru ilikuwa inaitwa ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa ni midhambi moja kwa moja. Yaani usheto mtoza ushuru ni kazi umeajiriwa lakini manake ni mtenda dhambi. Bana, fikiria kwamba liliondoka li, li, kwenye Biblia ndivyo nilivyolipa. Eh, ushuru, kazi ya za eh, ha, ha, hakuna u, hakuna hatuwezi kupindisha eh, Sasa huyu alikuwa me, alikuwa ameajiriwa TRA ya kwao wa, ya Wayahudi. Eh, Anaitwa na Yesu anaitwa na Kristo yeye anaacha ile kazi anaemfuata Yesu. Je, leo hii ni watu wangapi wako tayari kuacha wizi wao? Kazoh hutamfuata Yesu kaendea kuiba. Eh, huwezi. Unaweza ukikiri jina la Yesu Kristo, ukaendea kufanya zile kazi, ukaenda na mbinguni kabisa? Hapana. Yani kitu tunachotafengwa mbinguni sio kuacha dhambi, hapana, ni ni msamaha tunalopata kwa kumamini Yesu Kristo. Lakini sasa kuna kumfuata huyo inabidi aambatane na Kristo nyuma yake. Huyu anafaka ya kila siku, yuko tayari kwenda kuandika, huyu yuko tayari kuhubiri. Huwezi kwa ana kuhubiri, huyu ana yeye hii sura katika kitabu cha mataya. Huyu je, ni wangapi wako tayari kuacha kazi yao ya ushuru wakamfuata Yesu? Wakaacha wizi wao. Wakaacha milioni moja moja wanazipata kwa siku kwa wasta. Sio wengi. Ni kikwazo. Ni hori vi, kwa watu ni ajira zao. Kazi inayotena haijalishi inamlipa hayamlipi. Ni imani tu ameshapata kazi, kazi kwake. Yaani kwenda kutumika kwa Kristo. Labda tuseme ni kwenda ibadhani, kwenda ku katika ku, ibada katikati ya wiki, kwenda kupeleka injili. Ni pale ambapo nakwambia, uh, labda sisi ambao sina kazi. Sasa mtu ambaye hana kazi ama ni mgonjo, ama ni marehemu. Eh leo hii kazi za watu ndizo zinakuwa vikwazo vyao. nani kwa sehemu kubwa kabisa. Eh leo hii mtakishabahatika kapata kaajira kwenye kashirika shirika kamoja hapo. Tayari Yesu ameondoka kwake. Sina sina maana kwamba ni kila mtu afanye. Wafu ambao baadaye wanaendelea kuutumikia kama matayo Ay, Yuko tayari kuweka mtu yuko tayari kuachana <coughs> wa eh, eh, wa. eh, na kazi yake akahubiri akalirubini Yesu akaachana uizo wake uko tayari sio wengi kitabu cha wafalme kabla wakatueletafuta wafalme wa 19:24 wafalme wa 19:21 eh hem ni na wakati unasikiliza ninachokisema eh petro na mitume walio wengi akinayoana na Yakobo walikuwa wanakazi zao walikuwa wanakazi, walikuwa wanafanya biashara ya uvuvi na walikuwa na watu wamewaajiri sio kwamba walikuwa wavuvi hohe haya lakini walifika sehemu fulani walipokutana na Kristo wakaziacha nyavu zao papo kwa papo wakaenda kuvua watu Leo hii ukitafuta kukisho, ukitafuta watu wenye vikazi vyao kumi ukasema bana tutakuwa tunaenda kuvua watu siku hata za jumamosi au jumapili au siku nyingine hata labda siku kuu tunapeleka injili atakwambia kazi yake hata asiposema moyoni mwake ataona kazi yake na mtosha, hana hana haja ya kwenda kufanya kazi ya Yesu Kristo hapana tuwe kama tuwe kama tuwe kama, kama, kama Petro Alivum mtu huyo huyo anawambia ninaweza mambo yote eh, katika ka, ka, yeye aditiaye nguvu bwana nilipigania sana bwana ya kupigania nini ngono kweli eh, kazi yako kwe inakupigania aya namba mlihukumu nimeongea ni kwa ukali sana lazima tongea ukali kwa sababu damu haichekelewi hai, hai, hai, hai, inakemewa kibuli ujinga huo sehemu kubwa ni upumbavu ni upumbavu kabisa kujaribu kulinganisha ka magari yako kulinganisha ka kaji kadogo dogo na na Kristo kuwa tayari ukaenda kufanya kazi kama ya matayo, ukaandika injili inayoeokoa mamia na mamia na maelfu ya wanadamu na mamilioni hata mabilioni. sura 28 za kitabu cha matayo, kitabu muhimu kuliko Kuliko chochote kingine amacho kama yatokea duniani alafu unaona ni kitu kidogo na kaaji lake kadogo na kaaji lake kingine ah ndivo hivyo sivyo hivyo ndivo hivyo sivyo hivyo ah, naomba nisikie sauti ndivo hivyo sivyo hivyo ndivo hivyo e, naomba tusikie sauti tujue uko ene kamo Yesu Kristo Biblia inasema siku 6 tafanya kazi siku ya saba ni sabato ya Bwana. Tafuta muda katika siku zako. Hatu, hatushiki sabato hata siku moja. Wala hatujawekoa sabato tunapinga sabato za uongo. Lakini Mungu anataka muda wake na yeye. Tenga muda. Biblia inasema ndeni Mungu kote mkae hubiri injili kwa kiumbe mweeshiriki, mwefrika njiri. Mtoto shika wote tupeleke injili. Eh. Cho sio, dukao tunatafuta fafama ya kwanza. ya kwanza ya Akarudi akaiacha kumfuata, akatwa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe akawapa watu wa karaka kisha akainuka akamfuata Elia akamhudumia huyu ni Elisha wana mwana washafanya wa Elia Elia ni mndao kuliko Kristo eh hey, kesa sema hapa yuko mkuu kuliko Elia yuko mkuu kuliko Yona Elia anamuita e, ana Elisha Elisha yuko kazini ana jozi 12 za wanyama maksaa yule huyo alifanya huyo alikuwa mkulima sio peasant alikuwa mkulima kweli kweli unawanyama pia 12 anaitwa kwenye utumishi kumtumikia Mungu kupitia kwa mtumishi ambaye ni Elia alikuwa mkubwa lakini sio sio sio kimo cha Kristo anaenda anawauza wale ng'ombe anawachinja anachana na ile biashara anaambakana Badae Biblia inasema akapewa mara mbili ya roho wa Elia. Wani hapa maneno naongea ni ya ni maneno nina kweli na wanasema sasa ina bana pana Mungu lakini kabla ya, ya, ya hizo ya, ya, ya, ya na weka hii mtu kwenye kanafasi kake na kichaka akageuka geuka kaajira ka kake anajifanya kama ameinuka kuliko kuliko cha uzima na kinachoitoa cha mavima fanikiwa vile vitatu shuka chini ya Kristo eh mambie Kristo amwambie bwana hata kama na vigalivi vyako vitano mwambie bwana mimi si stahili uje kwangu lakini sema neno moja tu tumshi wangu atapona wala sio roho yangu itapona wamebadilisha wame biblia ni mtumishi alikuwa anatafuta anatafuta tumshi wangu atapona huyu alikuwa ni kiongozi mkubwa alikuwa alikuwa, alikuwa liwali Eh, hey, na chao chake. hii, watu tu vioo vyao. Leo leo ukikutana na mtu anajiita ni secretary wa bosi. anakuwa ana, ana, na chao kikubwa kuliko bosi wake. Ndio sio? Eh, ana ni ujinga. Ni chama. Ni kikubwa. Ni upu, upuuzi vile vile. Wewe kama ulishagushwa na Kristo, unaitwa jina la Kristo da Kristo. Mlingane yaishi maisha ya Ukristo. Jeje? Eh. Mm. Kimtaata kuonyesha kibuli chake. Sawa, unaposalama mtu hataki salamu yako. Unajisimsalimii, so lakini moyoni mwako je? Daudi anasema, mo, "Bwana moyoni moyo wangu hauna kibuli wala macho yangu hainuki." Daudi ufahme. Zaburi ya 121 131. Moyo wangu hauna kibuli Mngi chunguzika katika umoja wako jiulize inge kuna kibuli. unafikiria una kazi yako unafikiria Kristo Biblia inasema heri mtu yule anayemtafakari bwana mchana na usiku Biblia ya kwanza una mtafakari Kristo mchana e, na usiku Amen Amen Eh nampo kwenye habari za Kristo kidogo mama ni ngoga yana Jo so, kwa sababu mstari tundi pale muda niacha kudi pale kwenye mlango wa 9 wa Matayo mstari wa kumi biblia nasema twende haraka anasema akawa alipoketi nyumbani ale chakula tazama watu za ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake mafarisayo walipoona waliwaambia wanafunzi wake mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watu za ushuru na wenye dhambi na alipo Alfa Sky wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi lakini nendeni mkajifunze maana ya maneno haya nataka rehema wala si sadaka kwa maana sikuja kuaita wenye haki bali wenye dhani. hapo kuna ufundisho mkubwa kabisa naweza nikaeleza lakini muda haupo mm -mm. lakini tunaona kuna kikwazo cha dini waziwazi unajisema kuna mafarisayo wanakuja wanasema kuna wadhani Yesu Kristo anawakaribia. Anakula nao. Sio inachofuata vitu vyao hapana anakula nao. Na leo hii hatotaki kukaa na dhambi ili kusifu tabia zao hapana tukae nao. Ni sawa unatoka unapeleka njini kwa nyumba mtu ambaye sio mju. Eh. wanasema hakustahili kufanya hivyo kwa sababu hawa ni wadambi. Kuna kikwazo cha wadhambi wasimfikie Kristo na anayetaka wasimfikie Kristo ni mtu wa dini ni Mafarisayo. Heo so, hii dini za kifarisayo zinavaa vazi marefu Mnazijua zijua. Zinavaa kanzu marefu. Si tajiko kwa majina mnazijua wote. Eh? Wanasali sana ndefu. Anaweza kasali dakika salama mara 50. Akasali baba mara 20. Anaweza akaswali swala su, su, za ajabu ajabu mifaka, eh? ole mafarisai. katika luka mlango ule wa mstari wa jihadhalini na Watu wanaokujaamevaa mavazi marefu na kusari sarandefu. Lakini wamejaa ndio wanaowadumumia. Mungu amesema jihadari nao wewe ndio unawaita baba yako. Eh mama nisamehe, baba nibariki. Mungu amesema jihadari nao. Eh, ni kitu cha kusikitisha kidogo. Eh. Nini kasoma 20 na 40 Yesu anatahadharisha watu waliovaa mavazi marefu kwa jina la dini na wanaenda wanasari sana sana Ndiyo dini kubwa hiyo eh Yesu anatahadharisha e. lakini Yesu anaunganisha msari wa kumina 13 anasema hivi lakini nini mkajifunze maneno Eh, maana ya maneno haya nataka rehema wala si sadaka kwa maana sikuja kuaita wenye haki bali wenye. Na. Nataka rehema wala si sadaka. Leo hii sicho makanisa yanachofanya. Sicho imani za Kikristo zinazofanya. Leo wanataka sadaka. Yesu alisema mimi nisitoke ni sadaka, nachotaka ni rehema. Ah, Makanisa yanasisitiza rehema na sadaka. Ni makanisa ya Kristo Ndiyo wanajiita Hai makanisa ya Kristo mwingine sio Kristo wa Biblia. Yeye yeah, anasema ninachotaka ni, ni ni rehema sio sadaka. Tena hajasema ah nataka kwanza rehema alafu na sadaka bana sema ninataka kimojawapo kingine ki sikitaki. E, Ikifiki kile atakukuja nyuma sana kiasi kwamba hakuna hata nafasi ya kusema ah. E. Tumalizie kwa matayo tano maana 9 samahani kuanzia 14 17 nasema wakati ule wanafunzi wake Yohana wakamwelekea hawa ni watu wa dini pia Wakasema kuna kundi jingine kuna mafarisayo kuna, ya, kuna dini kuchanganyiko hapo e, hawa ni waruteri hawa ni kundi la pili wakati ule wanafunzi wake wana wakamwelekea wakasema Kwanini nini sisi na mafarisayo make hao watu wanafanana Wameokoka ni wayohana Yohana lakini wana tabia za kifarisayo Sisi na mafarisayo wanaimba nyimbo za tenzi hawa. Eh, kuna dini wakuta zinaimba nyimbo za tenzi zinafanya nini wakati wao zimevaa tena na na na, na, na, na mavazi marefu? Yaani wako huku na huku. Ndio hili kundi. Yaani ni wayohana mbatizaji, mbadizaji, wa alikuja kwa ajili ya Yesu. Alafu wakati oho, wako sawasawa na mafarisayo. Anasema bi, wakati ule wanafuzi wake Yohana wakamendea akasema, "Kwa sisi ni wamforshaie tuwafunga? Bado wanafuzi wako wafungi Yesu akamwambia, "Walio alikuwa harusi ni wawezaje kufunga muda bwana harusi akiwa pamoja nao? Lakini siku zinakuja watakapo ondolewa bwana harusi ndipo watakapofunga. Hakuna mtu atiae kiraka cha nguo mpya katika vazi kukuu maana kile kilichotiwa huondoa kipande ki, e, cha lile vazi na pale palipo kutatuka uzidi. Wala watu hawatii divai mpya katika viiba vikukuu Na kama wakitia viriba hupasuka diva kama na viriba vikaharibika bali hutia divai mpi katika viriba vipya vikahifadhi vika vyote nitaisha hapa leo ha, ni somo jele wake namna ya ya, ku, ya kumtumikia Mungu katika agano jipya na katika agano la katika Kristo katika wakovu wa Kristo na katika wokovu wa matendo katika yake eh, hapa tunaona ni Mafarisayo Hawataki habari za Yesu Yesu akamwambia ni mawili ama mje kwangu ama mbaki huko mbaki na divai ya kale kwenye viliba vya kale itaendana hamtapata kitu kipya ama mpate divai mpya mwe kwenye viliba vimba ni kama machupa vyombo vipya Eh, inijua maja hadi ajua kutumia kiliba. Hii nini? Ukisoma kwenye Injili xmlns inaitwa Botrosio ama chupa. E, sasa hawa watu wanataka washike sabato wakati huo wamshike na Yesu. Hawa watu wanataka wavae mavazi marefu yakina Haruni wakati wao wa pamoja na yeshu. Yesu. Yesu anasema hapana. Yaani wanataka wabaki na vazi la zamani ila wamchukue Yesu kama vazi jipe la Kristo walikate wali kama ki, kama kilaka wa aina akabandike kwenye kwenye ile nguo ya, ya zamani wanataka wamchukue Yesu Kristo wamchanganye na sadaka yao wamchanganye na dhabihu zao wamchanganye na, na sabato zao wamchanganye na, na mavazi yao wamchanganye na, na ubani, wamchanganye na vitu zote vya kale hapana nasema lazima tuhame tutoke huku kwa chana ya sabato ya uongo choni katika sabato ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe Amen. eh hivi ni somo la kufundisha kama Jumapili Nishalipanga. kwa hiyo nisipolifafanua na kulimaliza kabisa tuelewane lakini nadhani hatukashemka hatu kama tutotoka hapa bila kulielewa. eh maneno yake tunapoingia katika agano la Kristo lazima tuendane na maelekezo ya Kristo eh tuachane na hivi vitu Anasema kitabu chote cha cha wa FA eh, mlango wa 7, mlango wa 8, mlango wa 9, mlango wa, wa kumi, Eh hiyo milango. Anasema haya mambo mnayotaka kushika yalikuwa ni kivuri tu. Lakini Kristo akishakuja tunaweka pembeni tuna tunamshika tuna, tuna, tuna Kristo. Eh. Em niulize. Kama Yesu anatoa mfano anasema kuna vazi kuu. Eh Halafu watu wanataka kuchukua vazi jipya Wasirivaye aah wachukue wabandike kwenye matundu ya vazi lao lilo chakachakaa wajaribu kuliboresha. Ninina anafundisha kama hafundisha habari za hizi sabato za uongo. Ninina anafundisha kama hafundishi habari za hizi dini zote ambazo zinajitahidi zina ku kwenda ku, ku, kama agano la, la haruni wengine wanakwambia wanashika, wanashika takwa wengine wanawambia wanashika wana kutawadha ku, si mikono inaitwa kuosha mikono. Eh mbona wanafunzi wako hawanawi mikono wakati wanapokula. Ndiyo hiyo. Alafu anakuambia sisi ni wana wa Ibrahimu na mbinguni tunaenda. Hapana, huamwenda. Mbinguni amwenda. Yesu amekataa hapa. Kwani alisemwa wanaenda? Hapana amekataa. Kanggoma. ama mje kwangu ama mbaki huko. Lakini msilazimisho kuja kwangu ukiwa umevaza mavazi makubwa maana yake ni nini tunaopolewa kwa neema maana ni nini tuna, tu, tuna tumainia kristo katika vipimo vyote hiyo nitakwambia watu habari. za ujoa pili wa Yesu Kristo wao hawako hawana wanataka wa, wa, wa dini inayowahudumia maisha ya kila siku ikawazika wakaenda wa, wakaenda kabunini, wakaozea humo Hawa, hawana matumaini ukiwaambia kuna kitu kinaitwa ufufuo wa uzima ukiambia wokovu hawatakusikia kuna nini nasataka kusikia neno Hivi hiyo dini itakuhudumia nini kama haijakusikia baraza lako? Ya uwezo wa kuokoka. Hakuna mwokozi duniani. Sio kweli, kwa ni shida. Tab. Shida ni tab. Masitashia hapa Mungu awakaribie sana. Eh sema ambao tutaweza kuigusa. Na tutaisoma katika somo la 21, mmoja wapo Mungu awakaribie. Baba mpagoda kushukuru kwa chilly. Ya sema ya kwanza kitabu cha Mathayo, tunaomba maneno haya Mungu yaka Thibitike yakatuhudumie ya na wote wanaotufuatilia kutokea mbali na Mungu wa mbinguni yak